Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 34. Знову вдома Штукар. Тієї ж таки днини, як уже добре смеркло. Габріель стояв колотину коганового нового садка, схилившись на хвіртку. І в останнє озирав усе навкруги, перш ніж укластися спати. Якась коляса помалу котилася травянистим узбіччям – Звідтіля дали жіночі голоси. Розмовляли невимушено. І Габріелю пізнав голоси Батшоби і Ліді. Коляса порівнялася з Габрієлем і проминула його. В ній сиділа Ліді зі своєю господиною. Ліді щось розпитувала її, і та відповідала недбало і неуважно. Видно було, що і Батшоба, і Коняка дуже зморилися. Ок зітхнув з полегшенням, побачивши, що Батшоба повернулася додому, здорова і неушкоджена. Всі похмурі думки відринули, і його охопила радість. Прикрі звістки були забуті. Він довго стояв коло хвіртки, аж погасли останні відблиски вечірньої зорі, і на всьому просторі небес заліг морок. Зайці усміліли і почали плигати пагробами. Габріель, певне, простояв би ще з півгодини. Та ось він помітив темну постать, що помало прямувала до хвіртки. «Доброго вечора, Габріелю», – сказав перехожий. То був Болдвуд? «Доброго вечора, сир», – відказав Габріель. Замить Болдвуд зник у пітьмі, а Оук відразу ж пішов до хати і ліг спати. Болдвуд простував до кам'яниці пани Евердін. Підійшовши до дверей, він зупинився. Вікна вітальні були освітлені. В глибині кімнати він розглядів бачебу. Вона сиділа спиною до Болдвуда і переглядала якісь папери. Він постукав у двері і чекав. Усі м'язи в нього були напружені, у скронях з того Ніло. Вийшла Ліді. Вона якось спантеличено зеркнула на нього. Він попросив сповістити про його прихід пану Евердіна. Вона пішла, лишивши його коло дверей. За хвилю в кімнаті, де була бачева, опустили штори. Болдво, довідце, здавалося недоброю прикметою. Ліді повернулася. «Господиня не може вас прийняти, сер», – сказала вона з ферми, вийшов із саду. Вона не пробачила йому. Ясно, як божий день. Він не квапився додому. Було вже за десяту вечора, коли, поволі прямуючи до лішньої вулицею в Ведербері, він почув звук коліс ресорного фургона, що заїжджав до села. Фургон циркулював поміж селом і містом, що лежало на північі днього, і належав одному мешканцю в Ведербері. Перед його домівкою він і зупинився. У світлі ліхтаря, що висів над дверима фургона, Спалахнув червоний із золотом мундир. «А, – сказав Болдуд, знову прийшов улищати її. Трой увійшов до будинку візника, де він зупинявся минулого разу. Раптом Болдуд щось вирішив і подався додому. Хвилин за десять він повернувся і попрямував до хати візника, певно збираючись викликати троя. Та коли він підходив, двері відчинилися і звідти хтось вийшов. «До побачення! – сказав цей чоловік, і Болдуд впізнав голос троя». Він здивувався. Не встиг приїхати, а вже кудись йде. Однак він поспішив до сержанта. В руках у Троя, мабуть, був саквояж. Той самий, з яким він і тоді приїжджав. Здавалося, сержант кудись вирушає. Трой обігнув пагорб і прискорив кроки. Болдвуд наблизився до нього. Сержант Трой!» «Так. Бачу, ви щойно звідкись приїхали?» «Так, з Бата». «Я Вільям Болдвуд». «Он як?» Це було сказано таким тоном, що у Болдвуда вся кров закипіла в жилах. «Мені треба з вами поговорити», – промовив він. «Про що?» «Про ту особу, що живе тут поблизу, а також про жінку, яку ви скривдили». «Дивуюся вашій зухвалюсті», – відрізав трой і пішов далі. «Стривайте!» І Болдвуд заступив йому дорогу. «Можете скільки завгодно дивуватися, але вам доведеться дещо мені пояснити». В голосі Болдвуда звучала сувора рішучість. Трой зміряв очима кремезну постать фермера і побачив у нього в руці добрячого ціпка. Він згадав, що вже одинадцята година. Хоч не хоч, треба бути вічливим з Болдвудом. Гаразд, я готую вас вислухати. Мов він ставлячи саквояж на землю. Тільки говоріть тихіше, а то нас зможуть почути на фермі. Так от, я багато чого знаю про вас. Знаю, як вас кохає Фані Робін, «Додам, що в усьому селищі, крім мене і Габрія Льоука, це, мабуть, нікому не відомо. Ви повинні з нею дружитися». «Справді, повинен. І справді, хотів би, та ніяк не можу». «Чому?» Трой збирався щось випалити, але прикусив язика. «Грошенят, чортма!» – відтяв він. Інтонація його змінилася. Щойно він розмовляв нахапно і відчайдушно, а тепер у його голосі звучали фальшеві нотки» але Болвот був надто збуджений, щоб розрізняти інтонації. «Скажу навпростець», – провадив він. «Я зовсім не маю наміру просто рікувати про чесноти або вади, про жіночу честь або ганьбу і взагалі оцінювати вашу поведінку. В мене є до вас ділова пропозиція». «Розумію», – відгукнувся трой. «Давайте, ну, сядемо там». По той біч дороги біля тину лежала груба колода. «Я був заручений з панною Евердін» сказав Болдвуд, коли вони посідали. Але приїхали ви і... Ви не були заручені, заперечив трой. Можна сказати, був. Якби не я, можливо, вона й дала б вам згоду. Напевно, дала б. Значить, ще не дала. Якби не ви, вона обов'язково... Так, обов'язково вже була б моєю нареченою. Панна Евердін вам не рівня, і нема чого вам упадати за нею. Я знаю, що ви надумали з нею дружитися. Отже, я прошу вас про одне. Дайте їй спокій. Поберіться з Фанні. Я зроблю так, що це вас цілком влаштує. Як? Я вам як слід заплачу. Я покладу певну суму на її ім'я і подбаю про те, що ви з нею жили заможно. Скажу ясніше. ба тільки грається з вами. Я вже сказав, що ви занадто бідні для неї. Тому не втрачайте часу дарма» вам усе одно не зробити цієї блискучої партії, то зробіть уже взавтра скромну і чесну партію. Беріть свій саквояж негайно просто сьогодні ввечері і їдьте з Ведербері, а я вам дам 50 фунтів. Фані теж отримає 50 і придбає все потрібно до весілля. Скажіть тільки мені, де вона живе. А ще 500 буде виплачено їй в день весілля. Голос Болуда зривався. Відчувалося, що чоловік усвідомлює неспроможність своєї тактики, і не дуже вірить в успіх. Це був далеко не той колишній Болвуд, статечний, упевнений у собі. Кілька місяців тому йому здавався б дитячою дурістю план, який він нині вигадав. Закоханий, здатний до сильних почуттів, що неприступній звичайній людині, та у людини з вільним серцем ширший кругозір. Кохання звужує коло інтересів, і хоча любов збагачує людину переживаннями, воно обмежує її пола зору. Це перейшло всі межі у Болдвуда, не знаючи, що сталося з Фанні Робін і де вона, не маючи гадки про те, якими коштами володіє Трой, він незамислюючись робив йому таку пропозицію. «Мені більше подобається Фанні», – відказав Трой. «Якщо пана Евердін, як ви мене запевняєте, для мене недосяжна, що ж, мабуть краще мені взяти від вас гроші і удружитися з Фанні. Але ж вона тільки служниця. Це байдуже. То ви приймаєте мою пропозицію?» «Так», – радісно видихнув Болдвуд. «Але скажіть, Трою, якщо вона вам більше до душі, то навіщо ви затіяли цю гру і розбиваєте моє щастя?» «Я більше кохаю Фанні», – відповів Трой. «Але, бачива, ба, пана Евердін захопила мене і трохи витіснила у мене серця Фанні. Тепер це минулося». «Але хіба могло ваше захоплення так швидко минутися? І чому ви знову приїхали сюди?» «На це є серйозні причини». «То ви даєте мені відразу 50 фунтів?» «Ось вони, 50 суверенів». І Болдвуд простягнув трою на великий згорток. Той узяв його. «У вас уже все приготовлено заздалегідь», – посміхнувся сержант. «Ви, мабуть, розраховували, що я прийму гроші». «Я думав, що ви можете їх прийняти», – відказав Болдвуд. «Ви поки що отримали від мене тільки обіцянку виконати програму, а я вже отримав 50 фунтів». Я вже думав про це, але ж ви людина честі, і я можу вам довіритися. Я передбачав, що вам не захочеться втратити 500 фунтів, які вас чекають у майбутньому. Крім того, ви нажали б собі найлютішого ворога. А тепер я стану вашим другом і готовий вам усіляко допомагати. Слухайте, пришепотів Трой. з вершини пагорба долинув легкий цокіт каблучків. Присягаюся, це вона, провадив він. Я повинен піти їй назустріч. Хто вона? Бачиба. Бачиба саме в таку пізню годину? здивовано вигукнув Болдвут, схоплюючись на ноги. Чому ж ви повинні її зустрічати? Вона чекала мене сьогодні ввечері, і тепер мені треба з нею переговорити, а потім ми розпрощаємося назавжди, як я вам обіцяв. Навіщо, власне, вам з нею розмовляти? Це не зашкодить. А якщо я не прийду, вона почне блукати в темряві, шукаючи мене. Ви почуєте все, що я їй скажу, і це допоможе вам у ваших любовних справах, коли мене тут не буде. Ви говорите глузливим тоном. Ані трохи. Майте на увазі, якщо вона не знатиме, що зі мною, вона повсякчас думатиме про мене. Ліпше вже мені сказати їй прямо, що я вирішив від неї відмовитися. Ви обіцяєте, що говоритиме тільки про це? Я почую все, що ви їй скажете? Кожнісіньке слово. А тепер сидіть тихо, тримайте мій саквояж і запам'ятовуйте, що почуєте. Легкі кроки лунали вже ближче. Часом вони завмирали, наче дівчина до чогось дослухалася. Трой просвистів два такти, мелодійно на манір флейти. Ось у вас уже до чого дійшло. Ви ж обіцяли мовчати, зупинив його трой. І знову обіцяю. Трой рушив уперед. Френку, улюбий це ти? Пролунав голос бачеби. О боже! Простогнав болдвуд так відповів трой як ти пізно вигукнула вона ти приїхав у фургоні я чекала на тебе і почула стукіт коліс коли він в'їжджав у селище але минуло чимало часу я вже не сподівалася побачити тебе френку я не міг не прийти відказав френк ти ж знала що я прийду так я звісно очікувала що ти прийдеш, весело витокнулася вона Знаєш, Френко, на щастя, сьогодні вночі у мене в хаті ані душі. Я спровадила всіх, і ніхто на світі не дізнається, що ти був у мене. Ліді попросила відпустити її до дідуся. Їй хотілося розповісти йому про поїздку до сестри. Я дозволила їй побути в нього до завтра, А до ти вже ти підеш. Чудово, вигукнув троть. Але мені треба захопити саквояжа, ж там мої капці, щітка і грабінець. «Біжи додому, а я зараз піду по нього, і за якихось десять хвилин буду в тебе у вітальні». «Добре». Вона повернула назад і стала швидко підніматися на пагорб. Під час цього діалогу у Болвода нервово сіпалися губи, а чоло вкрилося липким потом. Трой повернувся до нього і схопив саквояж. «Що ж, не кажете, добивсти бачибі, що я прийшов відмовитися від неї і не можу з нею дружитися?» насмішкувато спитав він. Ні-ні, зачекайте хвилинку, мені треба ще дещо вам сказати Ще дещо, промовив Болвуд хрипким шепотом Тепер ви бачите, провадив трой, у якій я халепі Може, я не добрий чоловік, у мене вітер у голові, але погодьтеся, я не можу одружитися відразу з обома І в мене є підстави обрати фанні По-перше, я її кохаю більше, а по-друге, завдяки вам я зроблю вигідну партію Є ж миті Болдвуд кинувся на нього і схопив його за горло. Той відчув, як повільно стискаються пальці Болдвуда. «Стривайте!» – прохрипів він. «Ви губите ту, що вам така люба!» «Що ви хочете сказати?» – запитав фермер. «Дайте ж мені дихнути!» – Болдвуд розціпив пальці. «Їй-богу, у мене руки сверблять прокінчити вас!» «І погубити її! Врятувати її! Хо це вже ні!» Тепер лише я можу її врятувати, якщо з нею одружуся. Болвуд застогнав. Він відпустив горло сержанта і пхнув його до огорожі. Диявола, як ти мене мучиш!» – крикнув він. Тро відскочив, як м'яч від огорожі, і хотів був кинутися на фермера, але стримався і мовив безтурботно. Бій мене, варто нам мірятися силами. Хіба можна вирішувати справи в такий варварський спосіб? Я проти насильства, і тому звільняюся з армії». Ну, а тепер, коли ви обізнані, як ідуть у нас справи з Батшебу, мабуть вдавити мене не найкраще рішення. Не найкраще, повторив Болд, відповісивши голову. Ліпше вже вдивіться самі. Та ліпше, я радий, що ви це зрозуміли. Одружуйтеся з нею трою і забудьте все, що я вам сказав. Це жахливо для мене, але іншого виходу немає. Беріть Батшебу, я відмовляюся від неї. Як сильно вона вас покохала, якщо так нерозважливо вам віддалася. Хо, бачи, бо бачи, бо нещасна ви жінка, як жорстоко ви обмануті. Але як же бути з Фані? Бачи, ба, цілком забезпечена і буде вам трою чудовою дружиною. І справді вам слід заради неї поквапитися з весіллям. Але у неї владний характер, щоб не сказати більше. Вона мною командуватиме. А з бідолахою Фані Робін я можу робити, що хочу. Трою! вигукнув з благанням Болдвуд. «Я зроблю все, що завгодно, тільки не кидайте її! Заради Бога, не кидайте трою!» «Кого? Бідолаху Фані?» «Ні! Бачи, був Евердін! Любіть її! Любіть усім серцем! Як ви не розумієте, що вам вигідно негайно скрипити свої стосунки з нею!» «А що нам ще скріплювати, коли я і без того з нею пов'язаний?» Рука Болдвуда просяглася до троя, та він погамував у собі сліпий порив. Вам треба поквапитися з весіллям, так буде краще для вас обох. Ви кохаєте одного одного і повинні прийняти від мене допомогу. Яку допомогу? Я покладу 500 фунтів не на ім'я Фанні, а на ім'я батшеби, щоб ви могли обвінчатися. Але ні, вона нічого не прийме від мене. Я виплачу цю суму вам у день весілля. Трой якийсь час мовчав, уражений божевільним засліпленням Болтвуда, потім запитав, ніби мимохідь. Ну, а зараз я отримаю щось. Так, якщо хочете. У мене собою немає великих грошей. Я не чекав цього, але всі мої гроші будуть ваші. Болдуцька скидався на сновиду, коли, діставши турбину, що служила йому замість гаманця, почав у ній порпатися. У мене тут ще 21 фунт, мов він. дві, са... дві асигнації і суверен. Але мені треба отримати підписаний вами папір. Давайте гроші. «Я готовий підписати будь-яку угоду, аби, дав... аби вам догодити. Тільки бачу, ба нічого не повинна знати про наші грошові справи». «А вже ж, нічого», – підхопив Болдвуд. «Ось гроші. А якщо ви зайдете до мене, я напишу вам зобов'язання на решту суми і обумовлю терміни. Але спершу зайдемо до неї». «Навіщо ж?» «Ну, чуйте у мене, а завтра вранці ми підемо до нотаріуса». «Але ж треба ж з нею порадитися, будь повідомити їй». «Гаразд, ходімо». Вони піднялися на пагорб до особняка Баджаби. Коли вони підійшли до дверей, трой сказав, «Почекайте тут хвилинку». Він прослизнув у передпокій, залишивши двері відчиненими. Болдвуд чекав. Хвилини за дві в поки спалахнуло світло. Тут Болдвуд побачив, що на двері накинуто лацюжок. За пором стояв трой зі свічником у руці. «Невже ви думали, що я вдаруся в дім?» – обурено запитав Болдвуд. «О, ні, але обережність ніколи не завадить. Може, хочете прочитати? Я посвічу вам». Трой простягнув у причиненні двері складену газету і підніс ближче свічку. «Ось цю замітку», людав він, вказуючи пальцем на заголовок. Болвуд прочитав. «Одруження. 17-го поточного місяця у церкві святого Амвросія в Баті преподобний Джон Мінсінг, бакалавр богослов'я, поєднав шлюбом Френсіса Троя, сержанта 11-го Драгунського гардійського полку, єдиного сина покійного Едварда Троя, Есквайра, доктора медицини з Ведербері, з єдиною дочкою покійного Джона Евердіна з Кестербриджа. Бачи Як кажуть, наскочив чорт на біса, а геш, Болдвуде? Кинув Трой і глузливо розрагутався. Болдвуд випустив з рук газету, а Трой провадив. «За 50 фунтів я повинна одружитися з Фанні? Чудово!» «За 21 фунт? Одружитися не з Фанні, а з Батчебою? Чудово!» «А який фінал? Я вже чоловік Батчеби!» «Отже, Болдвуде, ви пошилися в дурні, як усякий, хто намагається встати поміж чоловіком і дружиною!» «Ще два слова! Хоча і лихий, я все ж не такий негідник, щоб за гроші одружитися або покинути жінку!» «Фанні давно пішла від мене! Я навіть не знаю, де вона нині!» Я всюди й розшукував. Ще слівце, ви запевняєте, що кохаєте батшебу, а тим часом з першого ж натяку повірили, що вона так себе зганьбила. Багато коштує таке кохання. Тепер, коли я вас провчив, беріть назад ваші гроші. Не візьму, не візьму, прохрипів фермер. У всякому разі вони мені не потрібні, зневажливо сказав трой, загорнувши монети в асигнації, він ж бурнув їх на двір. Болдвуд замахав кулаками. «Ох, ти ж чортів штукарю! Але я провчу тебе! Так і знай, провчу!» Новий вибух Реготу. Трой зачинив двері і замкнувся на замок. Всю ніч можна було бачити темну постать Болдвуда, що вештався пагорбами і долинами Ведербері. Немов скорботна тінь на похмурих берегах Ахерона.